Ebu Huraira radhiyallahu anhu tregon, i thashte dërguari i të Allahut alayhi salam: "O i dërguari i Allahut, cili do të jetë njeriu më me fat që do të fitojë ndërmjetësimin tënd në ditën e Kiametit?" I dërguari i Allahut alayhi salam tha: "Vërtet, kam menduar o Ebu Huraira, se askush nuk do të më bënte këtë pyetje para teje, sepse e kam parë përkushtimin tënd për hadithin. Njeriu më me fat për ndërmjetësimin tim në ditën e Kiametit do të jetë ai që ka thënë" Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, me cilësi dhe që buron nga thellësia e zemrës apo e shpirtit të tij. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.